A murri jardi, now Hayati, Atma Lee, Maul Mudati, Anamurani, now Hayati, Atma Ulati, Maul Gudati, Tazanu Subhati was all Vinati, تركن الهواءنا وعادت قوانا بعزم الأباطي وعادت قوانا بعزم من الله فلا Ashhadu an ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qala rabbuna fi kitabih sarih bada a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhalladhina amanu tatqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun zaista zahala kepada gospodaru uzvišenom allahu subhanahu wa ta'ala ako ga naš Allah napravi put uputi zaista je upućen ako ga ostavi u zabudi nećemo naći nikoga ko će ga napravi put uputiti svjedoćim da nema drugog istinskog Boga osim allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Ali salatu wa salam poslanik poslan sa istinom allahu dželašanu zahvaljujemo što nas je poživio što nam je podario šansu da još uvijek se možemo natjecati učinjenjem dobrih dijela, da se možemo družiti i da možemo slušati o njegovim, znači, lijepim imenima i značenjima. Večera sa kogoda, odpočnjemo, znači, sa dva velika Allahova subhanu wa tava imena. Sa dva velika Allahova subhanu wa tava imena, a to su allahu ime El-Ilah Al i Allah. Ali ilah i Allah Dva imena, draga braćo Koja su Jako bitna Ovo su dva imena Koja ukazuju na značenje Zbog čega smo stvoreni, Zbog čega smo Imena Koja opisuju gospodara Subhanahu wa Tala ta I koja su osnova Za sva druga Allahova Subhanahu wa Tala ta imena Ime Allah kojim se pripisuje, je sada druga imena. Allah, kada se spomene, i govorili smo prošli put, niko u istoriji, nema da je zapisano, da je prenašeno, da se neko nazvao imenom Allah. Što je dokaz učinjacima, oni koji kažu da je Allah, wa tala, ime Allah, ono koji je poslanik sa Allaho a jehi vasaleme, znači spomenuo o hadisu kada je kazao elezi zasu ilabihi apa kada se moli dovi Allah subhanahu wa ta'ala i traženi njega tim imenom da će mu dati, a kada, znači, upućuješ dovu, ta dova će biti uslišana. I kazao su da je, znači, od dokaza da se niko nikada nije nazvao, niti prije islama, u islamu, niti danas s ovim uzvišenim imenom, jer Allah je u Kur'anu kaže, hel ta'le se lehu samija da li ti znaš nekoga da se nazvao takvim imenom što je jasan dokaz znači u suri Marijem da niko nikada se nije nazvao tim imenom i vidimo znači veličinu veličanstvenost tog imena Allaha subhanahu wa ta'ala da je osnova svih imena znači Allah pogledajte šta jedan poznati gramatčar arapskog jezika koji je kako kažu glavni znači o tome za arabski jezik, učinio kada je napravio podjelu imenica, pa je nazvao, odnosno svrstao, lafsut ovaj izraz veličanstveni Allahovog imena Allah, ukazao da je to imenica svih imenica. Kada je opisao, znači Allahov izraz, Allah, znači imenicu, učinio da je ona imenica svih imenica. Poslije smrti, kada je preselio i odšao Allahus Muhanova Tala mnogi dobri ljudi kad kažemo dobri ljudi, ljudi koji sadržali Allahove Tebarekeve letala vjere živjeli onako kako Allahus Muhanova Tala traži od nas za živi u pokornosti njemu su ga sanjali i vidjeli ga znači u snu pa su ga upitali što je gospodar radio s tobom šta je učinio s tobom kaže oprostio mi je moj gospodar i smilovao mi se i da podarili posebne deređe samo zbog toga što sam učinio njegovo ime, Allah imenicom svih imenica Allahu akbar i ovo je znači primjer ne samo njega, nego primjer mnogi dobri ljudi koji znači su sanjali dobre za koje mi, mi smo šuhada mi smo Allahovi sredoci na dunjalku za ljude, znači ti ga znaš i cijeniš po tome, znači površti njegovih dijela na što ukazuju i zato imamo primjerni ženaza kada su prošle dvije dženaze, pa kada su jednu pohvalu, drugu su kudili, pa je na tajem posljednici s Allahovali i v.s. posjedočio da su ljudi na Dunjanu u za druge. Jer mi možemo da svjedočimo jer vidimo čovjeka kakav je, znači po čemu raditi. Znači ne kao pojedinac, nego kao džemat, kao zajednica, kao jedan broj određeni ljudi kad kažu dobar je, i on je inšalo kod Allaha dobar. Jer njegovi gove postupci svjedoče, a mi znamo znači inšalo da je, da je on dobar. I tako da možemo čitajući biografije dobrih, znači selefa, da su mnogi tako, znači sanjali jedin drugi, da su pitali što je gospodo radio s tobom, pa su kazali i prisjetili se određenih dobrih dijela, zbog koji je Allah subhanahu wa njima se, znači, smilovao i svoju milost spustio. I, znači, kao što već smo kazali, da je Allahu o bareke kevetara ime, Allah Ime kojim se dodaju sva imena I to smo prije govorili Zašto? Jer u sva četiri ajta Djela Đelešanu spominje Da on ima najljepša imena Da se on pisao takvim imenima Pa smo kazali da prvi aj se nalazi u suri Al-Arah 180 ajt Zatim smo kazali u suri Taha 8 ajt Zatim smo kazali u suri ali isra 110 ajt I u suri Hašr 24 ajt Djel uvijek od počinje znači Allah žalešanu ima najljepša imena. Znači pripisuje dok, znači u suri i sra govori Allah subhanahu wa ta'ala koji al-Rahman. Vi njega dozivajte imenom Allah ili imenom al-Rahman. I znamo da je Poslanik Salahu u Hadisu kazao da su dva najljepša imena koja čovjek može, znači kojim čovjek može se nazove ili drugog da nazove jesu Abdullah i Abdurrahman dva najdraža i najljepša Allahu Subhanahu ta'ala su imena zbog čega Ibn Qaim kada je pokušao pojasniti zbog čega su ta dva imena draža, kažeo su mu dražao svi drugi imena da kažeš Kahaar ili Qadir drugo il drugu Allahu bareke ili al ta'ala ime, jer kaže osnova osnova, znači, odnosna čovjeka je nasprema Laha subhanu wa ta'ala na Dunjalu, je šta? Robovanje, Allahu subhanu wa ta'ala. Znači, robovanje koje sadrži, znači, vrhunac poniznosti gospodaru svjetova. Dok odnos Allaha je nasprema robova, je njegova, znači, potpuna, mudra, o, potpuna milost koju ispušta na stvorenja I kaže, iz milosti, znači, lave subhanu wa ta'ala, smo mi ovdje na Dunjalu. Allah je zašao svoje, znači, potpune, velike milosti, je htio da se mi nađemo na Dunjaluku, da mi živimo ovaj život i na kraju da uživa u dženetu i tim njepotama. I zato sura Rahman otpočnje sa Allahom subhanahu wa ta'ala imenom Ar-Rahman. Ko je Rahman? Sve ono što se spominje u suru Rahman jer na kraju Allah je završava tebare kasmu Rabbik. I neke veličanstveno ime Allaha subhanu wa koje ko je, kad je do kraju ono od koje je otpočio suru Ar-Rahman. I zato i ovdje vidimo da Allah u ovom, a, je tu spominje prvo, znači dovi, veličaj, dozivaj, prizivaj gospodara svjetova imenom Allah ili Rahman. Pa smo pojasni da je... Znači, ovdje veličanstvenije i veće ime koje Allah iz dva razloga, prije svega što je Mađelušanu odpočeo, znači ajet prije svega davajući znači, prednost ovom imenu Allah, a zatim posle toga je spomenuo ime Rahman. I druga znači, stvar što učinjaci kažu zbog čega je vrednije Allah u ajetu, odnosno da je to najveličanstvenije ime, iz razloga što Allah znači, obuhvata sva druga imena sve druge osobine, znači kad kažeš Allah to je moćni, to je silni to je gordi, to je onaj koji je uzvišen za stvorenja, koji je milostivi koji je samilostan, koji je počinio znači, svoj... znači sva uh, imena i sve osobine savršene koje Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje kada se spomini riječ ili izraz ili imenica Allah na to ukazuje dok kad kažeš ar-Rahman ukazuje je samo na Allahu subhanahu wa ta'ala znači potpunu milost potpunu milost tako da vidimo, znači, važnost i značaj Allahovog subhanahu wa ta'ala imena Allah. Dok, znači, u suri Hašr, kada Allah subhanahu wa ta'ala odpočinje, zadnje ajte sure, kada se opisuje sa mnogim imenima, govori, u Allahu la ilaha illahu. On, Allah je. Znači, On je Allah, pore koje drugog istinskog Boga nema. Znači, On je jedini Allah subhanahu wa ta'ala, koji je jedini zaslužan da se obožava pored kojeg drugog istinskog Boga nema i onda počne da se opisuje ali vaše Shahada, onaj koji je poznavaci vidljivog i nevidljivog svijeta u Arrahmanu Rahim i onda govori da je on kakav milostivi i sami Zati Zatim naredne ajte isto tako Allah subhana u tala od počinje da je on Allah. da je on Allah. Znači 22. 23. 24. ajed odpočinje da je on Allah i onda sebi pripisuje ta najljepša imena kojima se on Subhanahu Atala opisao koja ćemo mi ako god da pojašnjavati znači u narednim predavanjima. Međutim kakva je razlika između imena Allah i imena Rab? Rab znači gospodar. To je naš gospodar, Allah je naš gospodar. Međutim, koja je razlika između, znači, Allah? Allah kažemo da ima značaj, da je osnova Allah od el ilah. Znači, ma'bud, onaj koji se istinski obožava, koji znači jedini koji je zaslužan da mu činiš ibadete, da mu znači, činiš sreždu ruku, da ga hvališ, da ga veličaš, da se osvijaš na njega, da tražiš od njega, da doviš, znači da sve te vrste ibadeta i srčane, i druge, upućuješ isključivo samo njemu, subhanu wa ta'ala, jer je on najzaslužniji. On je taj koji nas je stvorio, koji je sve stvorio, znači njegove vlasti, sve. Pa zar ima neko, znači da je, preći od njega, da ga moliješ, da mu dove upućiš, da tražiš mimo Allaha, subhanu wa ta'ala, koji najbliži koji se odaziva, znači dovi nevoljnika i slično. Najljepše nam kazuje, znači kazivanje Kur'ana, koja je to razlika između, između Allahovog imena, Rab, i Allahovog imena, Allah. Kada razmislimo i promislimo znači, o Kuranu, znači uvijek ćemo doći do nekih novih, do nekih novih znači, informacija, pouka i poruka Allaha Subhana tala koji je učinio znači, ovaj Kuran da bude znači, vodi ja u našem životu čita, čita naš život do, do onog jamirskog dana, a kjaminski dan za svakog pojedinca kada mu dođe melek uzeti uzeti dušu. Allah Đelešanu kada opisuje slučaj Musa Arisa nam kada je odšao, znači do poznatog mjesta gdje mi znamo znači, kao Sinajska gora gdje je odšao i razgovarao sa gospodarom svjetova gdje je Allah Subhanahu wa ta'ala i dozvao, znači i ovo je dokaz da je Allah Đelešanu, šta? Kelema Allahu Musa te klima da je Allah Đelešanu razgovarao sa, sa Musaom i to znači naš stavi, to mi tvrdimo, znači u to smo ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musalim al -Isram. I ni u kom slučaju, znači, nismo od oni koji negiraju ili koji prenose neka značenja ili ostupaju od ovoga značenja tvrde da je drvo znači udahnuto, nadahnuto Allahovom, voljom da progovori, znači da se obrati musao, Nego, isključivo tvrdimo da je Allah, gospodar svjetova razgovarao sa Musavom onako kako njemu Subhanahu Atala dolikuje. I u ovom, znači, kazivanju Allah Subhanahu Atala kaže etake hadisu Musa da li je do tebe došlo kazivanje o Musavu, ali i salatova selam ona što se to god znači u tom u tom trenutku kada izra naran saqale i ehri imqsu kada je znači ugodao vatru u daljini i kada je znači ugodao tu vatru kazao svojoj porodici sačekajte ovdje a ja anastu nara aliyatiku minha biqabsin au ajidu ala an-nar hudan jači pokušat otići do te vatri znači do tog mjesta Možda ću naći nešto Znači od drveća, glavniji Pa ću donijeti nama za pavut Ili ću te vatre naći nekoga Ko će mu kazati na pravi put Nije ni slutio šta će se desiti Znači kada je ostavio svoju porodcu I zaputio se prema tom mjesto Allah džarašao nam kazuje Šta se je tog trenutka musa <coughs> Kada je došao do tog mjesta Do te vatre Bio je pozvan o Musa Allahu akbar Znamite koga sada doziva Komu se obraća u tom trenutku? Allah, gospodar svjetova. Obraća se Musavu i doziva ga. Znači, ja Musa. Znači, stav osjećaj. Kakav je bio, znači, u srcu. Znači, Musa riješ ratu o sramu. Da mu Allah, Jerušan, se obraća da ga doziva riječima. Međutim, kada ga Allah Subhanu wa Tava pozao. I ovdje sad su nama dokazi kakva je razlika između Allahovog, znači imena, Rab i Allah. Allah, Jerušan, kaže kada ga je pozvao Ja Musa, inni rabuk, Pogledajte, opisuje se gospodar, kada zaista sam ja tvoj gospodar. Kad kaže Vašano, inni Rabuk, ja sam tvoj gospodar, što znači, ja sam onaj koji se brine o tebi, koji posjećuje pažu tebi, koji ti daje risk, obskrbu, koji ti spušta znači, izobilje, daje hranu, daje piće, daje ti sve. Znači, ukazuje da je on taj koji se brine o tebi, tako je da je odmah na samom početku Allah subhanu wa tala htio da i srca Musa otkoli, znači i na, onaj najmanji dio straha. Ja sam onaj koji se brine o tebi, nemoj se plašiti. Ja sam tvoj gospodar. Znači, s te strane prilazi Allah subhanu wa tala, kada kada počinje razgoj sa Musaom. Zatim mu kaže Allah fa hla na'alik inneke bil kad muqaddasi tuha. Ti ostavi svoju obuću, i svoju obuću Jer se ti zaista u svetoj dolini Koja se zove tuvan Znači ti se na svetom jednom mjestu Ostavi izuj, znači svoju obuću A zatim Allah Čerašanu nastavlja I onda mu kaže U anahtartuke fas lima juha Ja sam odabrao Od svih ljudi, Allah odbira Znači daje mu sada šta? Ukazujemo na poslanstvo Da ga je odabrao od svih ljudi i zato kaže, poslušaj ono što ću ti ja narijeti. Allah je da što znači ukazuje da je on odabran, da je ga odabrao svi drugi i da će mu podariti poslanstvo, odnosno da ćemo objaviti nešto. I zato poslušaj ono što ti ja objavljujem. Znači, do ovog dijela smo upoznali koji gospodar. Gospodar koji se brine i vodi brigu o stvorenjima. Znači, daje im risk, obskrbu. On je taj koji je stvorio. Znači, taj rububijet ta Allaha subhanu wa ta'ala smo ovdje shvatili a sada Allah djelašanu znači njega odabire i daje mu znači to kao jednu veliku nagradu da bude poslanik to je najveća nagrada koja se može desiti na dunjalku, da Tala Allah sumhanu odabire da si vjerovijesnik i to je završeno sa poslanikom sallahu alihi wasallam, Muhammedom međutim, Allah djelašanu znači sada mu govori, pa se opisuje innih enallahu la ilaha ila ena. sada Allah djelašanu se opisuje ponovo zaista sam ja Allah Allah kakav Allah, šta znači Allah onaj koji se so obožava kojim, kojim znači ibadete činiš kojim robuješ to je gospodar koji se opisuje sad u ovom trenutku inni en Allah zaista sam ja znači Allah pa kaže dalje fa'budni i zato samo meni isključivo meni i čini, samo meni robuj, samo mene obožavaj, nikoga drugog. Zatim od svih ti i badeta, znači ovdje kad se kaže i mu se čini buhvata sve vrste i badeta, onda da šanu ukazuje na jedno znači stvar od svih ti ibadeta, pa kaže mu sa u akem i salat vikri i ti obavljaj namaz, znači isključivo je nama od svih ti ibadeta, Allah Želešanu, znači, ukazi na namaz. I meni, znači, klanjaj, odnosno namaz, obavljaj kako bi ti ja, znači, uvijek bio na umu. Što vidimo, znači, kako Allah tada, je otpočeo razgovor sa Musaom. Ukazao da je on gospodar, zatim je ukazao da je on Allah koji ti je da samo njemu i bade činiš, da samo njemu robuješ, da samo njemu klanjaš, da od njega tražiš, da se na njega oslanjaš i svojno što ćemo slučiti šta obuhvata, riječ, riječ i bade. Tako da vidimo, znači, kroz kun an da ipak postoji razlika između, znači, Allah i Tebarekeva tala imena, jer ne bi bilo smisla da Allah Subhanova tala navodi tolika imena, a da su na istog značenja. Znači ne mogu biti istog značenja, one su znači različita i to ćemo mi ako boj da Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ime ili ilah gdje smo kazali da je ono osnova za ime Allah. I mnogi su isto tako u Kur'anu gdje Znači, mi potvrđujemo da Allah subhanu wa ima ime el ilah. Jedan ti tih dokaza sura, znači Bekara 163. ajd, va kum ilahum vahid la ilahe ilahu ar rahmanu rahim. Vaš bog je jedan, znači bog. Ilah. Pored kojeg istinskog drugog boga nema, a on je onaj koji je milostivi i samilostni I znači ovdje isto tako znači nam je dokaz vo ilahu kum ilahu vahid vaš bog je jedan bog znači allah je znači, ima ime el ilah odnosno el ilah je osnova za te bareke vetala ime e, allah zatim u drugom ayatu Allah džellel kaže lama umiru inna ali ya abudu vahida nema ništa drugo nije naređeno. Osim da obožavaju jednog Allaha, jednog znači Allaha, to je naredno, to je znači smisao života na dunjalku na bibi, ovdje si da Allahu roguješ, da njega obožavaš, da njega voliš, da njega poštuješ, cijeniš njegove narebe, znači da čuvaš, uvažavaš, poštuješ, da im se odazivaš, a svi njegovi zabrana da se, da se kloniš. La ilahu, jer nema drugog istinskog boga osim njega i neka je uzvišen i slavljen od onoga što mu drugi pripisuju, što ga opisuju, znači sa onim svojstvima, onim osobinama koja njemu ne dolikuju subhanahu Zati na trećem mjestu sure Abjas 108. On kaže: "Kul muslimun." meni se objavljuje da je vaš bog jedan bog. On je ilah, znači jedan jedini koji je zaslužen da se obožavate, pa da ćete se vi odazvati, da li ćete se vi pokoriti, da ćete se vi tim naredima gospodara svjetova odazvati. Imamo isto tako primjer u slučaju, znači u sunetu poslanika sallahu alihi vselem. Sunet poslanika, kao što svi znate, wasalam, nije samo znači ono što on kazao. Nije samo što on učinio, nego i ono što se desilo u prisustvu njegovom, a da je on to, znači, podržao, nije inkario, znači, nije, onaj se suprostavio, niti je korio, znači, takve postupke. Gdje, znači, možemo naći ime El-Ila, s određenim članom, znači, da bi se potvrdilo da je to Allah-u Tebare ime? Imamo slučaj... slučaj u, u, Ubaiba, znači kada je bio uhapšen sa skupinom Musimana, pa mi znamo što se sve desilo, znači s im da je bio kažnjavan, izložen znači kažnjavanju, pa su ga mušicu upitali da li bi, ali ovdje znači dolazi do izražaj koliko je volio Poslanika Alesvat Hoslan, koliko je on, koliko se shabi, znači voljeli Poslanika da ga slijedi, da ga poštuju, cijene i da se zalažu, da ga štite svojim tijelima, životima i svojom krvjom. Pitali su ga, da li bi Hubeib želio da je na tvojom mjestu, u ovom trenutku, bohalja, da će je žirio, na tvojom mjestu, samo poslanika, a. da se ti ne na drugom mjestu do uživa s svojom porodcom, familijom. Pa je Hubeib kazao, da mi Allaha ne bi poželio da poslanika u bode trn, trn jedan, a da ja uživam sa porodcom. Allah. Kako te da poživam njegovu smrt, da bude izloženo ove češće pa kad su vidjeli, znači, da ne mogu ga odvratiti od puta i ljubav poslanika Jalaha Tebare Kevetava, naredili su, znači, njegovo smaknuće, međutim tražio jednu želju da mu ispune, to je da konja dva rekata, dva rekata, znači, Jalaha Tebare Kevetava, što su mu dozvolili, pa je na kraju kazao da, se, da ne bi pomislili, znači, da ja, onaj dužim svoj namaz, zbog straha svrti ja bi što dulji, znači duži ostao ali kaže da ne vi to pomstio, ja sam klanjao ovako kao sam klanjao. Zatim je kazao gospodaru moj, ja ne vidim načina da poselam im Poslanika Alihi i salatu asel, znači meka Medina, Poslanik u Medini, a hubeb znači malo van granica harama, na tom mjestu kad ne vidim kaj je način Allah dragi, pa te molim da preneseš selam moj poslaniku. Šta je učinio Ola Suhano Tala? Uslišao ovog, znači ovog, ashaba, plemenitog velikog, velikana umeta, pa je prenio selam poslaniku Alesa Latva Selam, gospodar Arša plemento koji zansedao besa, čuje glas nevoljnika, prenosi, znači, selam, a poslanika Alesa Latva u medini sa ashabima u društvu kaže i neke na tebe selam ubede odaziva se čuo, prenje u Alla s Muhammad i on znači se odaziva i kaže zaista je hubij sada ubijen. Međutim Hubej prije nego što je preselio, prije nego što su gubili, kazao je nekoliko stihova gdje kaže u lestu u bali musima. Kaže ne žalosti me što ću ja kao Musliman preseliti, što ću biti ubijen kao Musliman, toga ne žalosti. Musliman pravi se radi da preseli na Allahom te bareke ve tala putu kako bi došao do derega šedida. On se ne žalosti ni tugi za to. Međutim kaže ala la bin kane masra'i I, I dje će moje tijelo pasti znači posle moje smrti u kojem pravcu će otići znači gdje god da padne u Allahom, te bareke tala pravcu znači na njegovom subhanu ve tala putu pa kaže Uadarike fi zatil ilahi i nješan i ovdje, kaže, je dokaz. A to je, kaže, a to je samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Moja smrt, moja pogibija na Allahom te bar kao ta'ala put je samo radi Allaha. I on dolazi ovdje sa imenom gdje kaže što ima znači Allah. Poslanik sallahu alayhi wa sallam, prenešeno je znači ovo, došlo je do poslanika sallahu alayhi wa selam nije to ime negirao, nije kazao el ilah, nije od bareke vetara imena, nego je znači odobrio svojom šutnjom i niko znači od onih koji su prenesli, koji su govorili ovaj govor nije ukazao znači da je Hubeyb. Ovdje možda pogriješi, treba je kazati, jer to se radi radi Allaha tebareke vatala, da spomene neko od drugih Allaha tebareke vatala imena, dio na kraju znači završava da je njegova pogibija radi Allaha tebareke vatala i kaže ako on bude htio, Allah gospodar svjetova, blagosloviće tu pogibiju. A kako i neće znači ovakvim velikanima koji su imali tako velika, velika djela. Međutim, El ilah, Allah Znači, lahva subhanahu ta'la imena koja imaju značin da je on jedini zaslužan da se obožava, da se voli, da se cijeni, da se poštuje. To su, znači, imena odnosno ukazuju na jedan zad, na jedno biće lahva subhanahu wa ta'la koji se voli, či, znači, muminska srca žude za gospodarom svjetova. Vole ga, veličaju ga, slave ga. Nikoga ne možeš veličati i slaviti kao lahva subhanahu wa ta'la. I mi naučimo imena kako bi znači bili poput pjesnika koji fali znači nekoga, mi treba da učimo znači kako bi osjećalo našim srcima tu veliku žudnju i želju za alahom sublhanu Watara, za susretom s njim da ga veličamo i slavimo, da ga hvalimo onako kako njemu sublhanu Watara dolikuje, želeći njegov suhno Vatara zadovoljstvo, želeći njegov rahmet, njegovu milost, u žitke, u džanetu, da se približimo u našim djelima, svim našim ibaditima, njemu, subhanahu, subhanahu ta'ala. A fala Allahu, Allah dželšano, preko poslanika misla tu vaselama ostavio mnoštvo, mnoštvo ibadita. Koja, znači, vodi do džaneta. Jedno od ibadita, odnosno jedno od dijela jeste koji nauči Allahova imena, uči u džanetu. Znači, koji nauči samo 99 imena. Koliko smo mi da sad naučili? Naučili smo stignuli sad dva. Ali učimo išela sova Allahu subhanahu wa ta'ala i mena kojima se ova subhanahu wa ta'ala opisao. I zato kažemo da je ovo najveća i najveličanstvenija spoznanja, <hlas> najveličanstvenija nauka, najveličanstvenija predavanja koje, koje može slušati jeste ona predavanja koja te vodi Allahov subhanahu wa ta'ala koja te vode, znači tvom gospodaru koji te je stvorio, koji se opisao znači sa mnogim, mnogim lijepim verima i savršenim svojstvima i osobinama kako bi ti ukazao i pokazao koliki je tvoj gospodar kakvu moć nas polaže je taj kojeg ti obožavaš koji je taj kojim na seždu padaš kojim robuješ, koji je taj koji će ti pomoći u svakom trenutku koji je taj koji ti daje obskrbu, koji ti daje znači hranu, piće, odjeću, odjeva, te vodi brigu od tebi, Habibi. Znači u svakom trenutku kada si u bilo kakvoj situaciji, opasnost ili nešto, on je taj koji će ti pomoći. On je taj na koji se oslanjaš, od koga tražiš, kojem robuješ. Znači u svim, svim situacijama, svakom trenutku tvoga života ti si potreban njega, a on, Subhaneu Otava, nije potreban tebi. Nije potreban tvog šukra, nije potreban tvog hamda. Nije potreban ni tvoje zahvaliti ni pohvale ničega, neovisane od bilo čega, ali smo mi svi potrebi njega, bez njegove milosti, bez poznanje o njemu, bez robovanja njemu, bez veličanja njega su nećemo ući u žrnet, niti možemo ući u žrnet ali kad ga spoznamo i kad mu robujemo onako kako on zahtjeva kako je on to propisao u šarijetu poslanika sallahu alijeku tada možemo da uđemo u dženet i tada, znači to je put koji nas vodi do dženeta i spoznaj Allah, i imena jesu znači put da upoznaš gospodara da upoznaš put koji te vodi do dženeta i da upoznaš ono što te očekuje u dženetu a da se sačuvaš puta šetena i njegovi sjedbenika i onoga puta koji vodi, znači, prema njemu, a i puta koji vodi prema Džehennemu, znači, ono mjestu koje je strašno, strašno, znači, i nije nam onaj uopšteni, željeni cilj da duđemo do tam, tog mjesta. Nego, molim Alas, malo um, da nas sačuva Džehennema. Njegove, znači, strahote, i te velike i strašne vatre i patnje koje je pripremio za nevjernike, oni koji nisu zahvalni, oni koji su ogolnici oni koji bježuje od puta kojeg, znači, na koju poziva gospodar svjetova i poslanik Muhammed a.s. Zato kada shvatimo Allahovo ime Allah i El-Ilah, onda imamo i svrhu da možemo da shvatimo zbog čega smo, radunjan, zbog čega smo stvoreni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zariyat u 56. majetu kaže وَمَا حَرَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine. Sve znaš džine. <gled> Niti ljude, osim da mi i bade čine, osim da mi robuju, osim da me obožavaju, osim da me veličaju i slave onako kako sam ja propisao znači, na jeziku poslanika Muhammeda, a.s. To je svrha stvaranja. I svrha svih vjerovjesnika koji su poslani bili prije poslanika, a.s. je ista misija. Allah je što kaže u surinahu, u 36. ajetu, Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yastanibu atagut. Mismo sve slali. Sve, svima ima ista misija bila da pozivaju da se jedino Allah te bareke ve taala obožava, da se njemu robuje, da se njemu isključivo ibadeti čini, a da se kloni svih taguta svih taguta, svi lažni dolaz, svi lažni božanstava, svega onoga što se obožava mimo Allaha, su Tala, ta svega onoga što se voli kao što se voli Allah subhanahu wa tala, ta svega onoga što se oslanjaš kao što se oslanjaš na Allaha, svih onih od kojih doviš kao što doviš Allahu Shuhanu tala, ta svega onoga znači što dolazi do izražaja da dolazi na stepen Allaha, subhanahu tala. Ta znači svi oni koji traže pokornost kao što se traži pokornost kod Allaha svega toga se treba kloniti svih njih se treba odreći a Allaha te barek je talo obožavati kako On subhanu wa tala zadovoljno i to je svrha znači života na Dunjalu da spoznaš ove dvije velike stvari da spoznaš kako Allah te barek je talo obožavati kako se kloniti svega onoga što prelazi znači okvire šarijata okvire onoga što Allah subhanu wa tala znači naredio što traži što traži od nas zato ibn Taymih, rahimahullah, kada je govorio o definiciji ibadeta, šta je to ibadet, znači šta je to što obuhvata ibadet, šta su, koje su to vrste ibadeta pa kaže, rahimahullah, da je to pokornost Allahu, pokornost Allahu činjenjem onoga što je on naredio na jezicima poslanika. Znači ovdje isključivo se radi popitaju nas na jeziku Muhameda rehi salatu Sve ono što je poslanik rehi salatu kazao, da što je upostakal, što je uputio kazao umet poslanika sallahu alihi wasalam, sva ta dijela koja je kazao, sva su ona znači sastavni dio ibadeta sve to treba prihvatiti koliko su mogućnosti da se da i da sprovedeš u, u svom životu. Na drugom mjestu, znači poznata definicija njegovog, znači Ibn e, Taymih Rahimavullah djecha da je to pismu da je to znači svo buhvatno ime koje obuhvata sve znači i badete od onih dijelama svega onoga što Allah te ve ta'ala voli sa čim je on subhanovo ta'ala zadovoljan minam akvali vel amali batinamo vahire o svih znači dijela e, govora e, ili znači radnji koje su e, tajne i javne znači sve to obuhvata i badete Šta god da kažeš na bibi, Allah ti činiš i badat allahu, subhanahu wa ta'ala. Da kažeš Allahu ekfar, ti činiš Allahu. Da kažeš gospodaru, prosti, smiluj se, ti činiš i badat allahu. Da upadneš na sežu, ti činiš i allahu. Znači, da se veku na allaha, subhanahu wa na njega i to je znači zato što je to srčani ibadet. Znači, da tražiš od njega, da ga dozivaš, prizivaš u bilo kojem trenutku života, da sve to i baret sa kojim je Lanas zadovoljan zašto ćeš biti nagrađen ako budeš A Bibi ispunjavao dva uvjeta koja ćemo navesti poslije definicije Blokajma. I Blokaim kaže da je i baret vrhunac ljubavi sa vrhuncem počinjenosti i poniznosti. Znači ne može biti baret kakav da izostaju i u ljubav prema gospodaru svjetova. Moraš ga voliti, habibi, mora ti biti najveća znači, želja i žudnja za susretom s njim, da ga voliš, da ga poštuješ i cijeniš, da si ponizan učinjenjem svojih ibadeta gospodaru svjetova. Ne habibi da govi subhano, subhano, da ti je srce ne gdje u gaflatu, u u nemaru, da si, e, da si znači, vezan za nekoga drugog mimo gospodara svjetova. Allah traži od te poniznost da si ponizan u tim situacijama. Kaj ga dozivaš, ka mu doviš, ka činište i balite, a u isto vrijeme da ima vrhunac ljubav prema gospodaru, voliš ga. Dozivaš ga što da voliš, robuješ mu što da voliš, nešto ti što si primoran da mu robuješ. Kako imaš očekivati nagradu da si primoran? Kod arasa posla odeš pa direktor ka moraš opati to što moraš u radiš, ne izgubavi što moraš, znači sada za to. Ovdje kod Vlada gospodara svjetova kada radiš djela koja on traži, o te mora i sadržavati, bukvatati ljubav prema gospodaru svjetov. Da ga voliš sa najvećim znači, vrhuncom što se može dostići ta ljubav, ne možeš nikoga voditi poput njega, niti majku, niti oca, niti dijete, niti familiju, a među nikoga. Allah je iznad svega toga, njegov hatar iznad svega toga, njegova ljubav iznad svega toga. Zato nema pokornosti stvorenju, nego pokornosti stvoritelju. Šta ti god stvorenja naređuju, što god traže od tebe. Ako se to kosi sa riječima gospodara svjetova i riječima poslanika sa Allah zelem, to se odbija. To se ne može činiti i ti možeš tome odazvati, nego daješ prednost gospodaru svjetova, a ostalim pojašnjavaš i objašnjavaš principe, znači tvog vjerovanja, zbog čega to radiš. Ne znači što želiš da ga odbaciš od sebe, nego pojasni na najljepši način zbog čega to radiš, šta Allah subhanu traži od tebe i zahtjeva. I zato Ala subhanahu wa ta'ala je dao ispis svima onima koji kažu da vole gospodara svjetova i rade dobra djela i natječuju sa učinjenim dobrim djelima i tvrde da vole, znači da li su iskreni u toj ljubavi. Znači, svi mi možemo da provjerimo koliko smo iskreni, koliko zaista volimo gospodara svjetova ovoga, koliko, znači, sada izučavamo, proučavamo, znači, spoznajemo kroz njegova lijepa imena. Allah Đerushanu kaže u sura Al-Imran Ti reci, zaista ako Allah te bareke ve ta'ala volite, imate jedan uslov da bi to bilo kod Allaha kabul, a to je slijedite mene. Znači ako tvrdite e, da ste, e, da govorite istinu u toj tvrdnji, da volite Allah subhanahu wa ta'ala, onda mene slijedite, kaže Poslanik salahu salam. Znači ne može se voliti Allah a da se ne slijedi poslanik. Jel? Znači, ne možemo danas kazati ljudima Koji kažu, ja vjerujem, ja sam dobar Samo Allah zna moje srce A on je daleko sličenja poslanika sa Allah sam Njegova ljubav je lažna O sam sebe zavarava i laže Kao što laže sve onim kojima tvrdi da voli Allah subhanahu wa ta'ala A nema ga u dijelima i sličenja poslanika Allah subhanahu wa ta'ala Gospoda besa i zemlje Gospoda svi ljudi Jasno u Kur'anu kaže Ako istinu govorite da Allaha subhanahu wa ta'ala volite, onda mene slijedite a tada dolazi rezultat svega toga juhbibu Allah će vas subhanahu wa ta'ala sve zavolti. Allah će vas voliti, zar nam to nije cilj koga Allah zavoli kome Allah bude taj kojeg voli kojeg cijeni taj je na posebnom mjestu kod Allah subhanahu wa ta'ala Allah neće kaziti roba kojeg voli zato trebamo da se trudimo da što više upoznamo sunak poslanika sa Allahu alijek i njegovu praksu kako bi nas Allah subhanu wa tala zavolio, a to je dokaz da mi, znači sve što prakticiramo, sve što sprovodimo u našem životu, je dokaz da mi volimo Allaha subhanu wa tala i da volimo poslanika Muhameda alijek i salatu wa selam. U ajakfir lekum dunubekum i Allah djelešanu, pored toga što će vas voliti i što će vas znači voliti, on će vam vaše grijeh sve oprostiti. Sve to je rezultat znači iskrena ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku sa alejhi i slijedeње njegovog poslanika ali i na kraju se vašano opisuje Allahu gafurur rahim a Allah je taj koji mnogo prašta i koji je milostiv kome Onome me ko kaže moj gospodar je Allah moj poslanik je Muhammed, moja vera je Islam, ustraje u tome, u tom sljeđu, Allah Đeroštana obećava, znači, ovaj rezultat, da će on takve zavoliti, da će on takvima oprostiti, jer on je takav, znači, opisao je sebe da mnogo prašta, i pored naših, znači, velikih grijeha i gapeta, mnogo prašta i samo ustrava. I zato, dragi brati, cina, sestro, ajed koji učimo svi, u našim dvijevnim namazima, svakodnevnim namazima, i ja ke na'budu, samo tebe obožavamo Neće se obisniti I neće biti znači prv, o, Neće biti znači e, U potpunosti bez Dva velika uslova Našim postupcima, našim dijelima Dva velika pravila koja treba Da ima u našem Znači u našem robovanju Allahu wa A to je Habibi da budeš Taj koji čini dobro djelo Isključivo da ga radi Samo radi Allaha Radi bliskosti njemu, radi njegovog lica, da bi zaslužio džennet i nagrod kod gospodara svjetova. To ti mora biti znači, prvenstveno cilj, da ga radiš, isključivo radi vaha i drugi uslov, da to djelo koje činiš, da pogledaš da li ona zaista u skladu sa šarijetom, da li je to djelo koje ti činiš, zaista činio poslanika. To su dva uvjeta, dva uslova, bez kojih neće ti djelo biti primjeno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže On je taj gospodar svjetova koji je stvorio i život i smrt Da bi vidio, da bi vas iskušao Svima vama, među vama, ko je najljepšeg djela, Ko ima najbolje dijelo A što je to najbolje djelo to ćemo vam pojasniti A on je silni i koji mnogo prašta Fudai ibn Iyad kada je kazao, znači šta je Ahsanu Amela, šta je ovdje to dobro lijepo djelo koje je okličeno, ukrašeno, on kaže da dijelo ne može biti, znači, dobro niti lijepo osim da je ahlesuhu aswebuhu, da sadrži u sebi, da obuhvata dvije stvari, da je isključivo urađeno radi Allahe te barek i vatala, i da je u skladu sa sunnetom praksom poslanika, ali i ta dva uslova, ta dva znači šarta kada se nađu u tvom dijelu, raduj se Habibi da se doni koje je stvorio i iskušao od no dnjalku, a oni se takmiče ko će učiniti najljepše djelo, Najljepši, znači naj, najukrašenije najispravnije i kod Allah prihvatljivo Kabul i ono koje je iskreno i koje je u skladu sa sunetom. Pa kaže dalje, Udejl ibnijad, r.a. Kaže onaj čovjek koji uradi djelo, dijelo. dijelo. I iskreni u tome, radi ga radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali to dilo nije u skladu sunneta poslanika alayhi sallatu wa Sam sebi je inovirao, sam sebi izmislio neko djelo, sad ću ja planiti akšan četiri rekata, jer se laođeva šalama približuju, znači sa još jednim većim rekatom, kako bi, znači, ala tabarek wa ta'ala mi se smilovao. Dijelo, znači u ima la radi ali nije u skladu sunata poslanika sallallahu alejhi Tako djelo se odbija kaže taj podjel neće biti prihvativo kod Allaha te barekavetana. Ili drugo djelo čovjek dođe u džamiju bez svakac znači svaki namaz klanja ili dođe na jaciju i klanja subhana lako kako je poslanik alejhi ve selle tvslav klanjao. I nada se znači tome, Međutim kada je dolazi u džamiju želi da ga drugi pohvale, da ga vide kako je redovan u prvo safu zajmava za uvijek kakav znači, koji došao U radi dijelo u skladu, znači propisano šarijatom Ali u sebi nije znači drugi uslov Obuhvatja, to je iskrenost Radi radi drugih ljudi, da bi se pohvalio Znači kako bi ukazali onih, bilo koje djelo, Mi dajem samo primjer Ramazov Može biti najmanje i najveće dijelo Da ima primjer Storije Znači da ga radi što neko drugo I to dijelo neće biti primjeno Jedino dijelo kod Allaha od ibadeta svih će biti primjeno koje Bude u skladu čega bude, znači, prije svega iskreno djelate barek letala i drugo, znači, da ga radi, isključivo što je to radio poslanik Ali Islalatu da se podudara i slaže sa sunetom poslanika Ali Takva nam djela trebaju, za takvim dijelima treba da žudimo i za takvim dijelima treba da tragamo, da nas neko uputi i ukaže što je to sustavu ajehi, kako je veličao, kako je slavio Alaj, kako mu je roboval, kako je svoj noći namas provodio, kako je svoj dan provodio, ulazak u kuću iskuće, obilazak familije, rodbine, znači cijela, društva, kako je poslanik sedio u sjiju sa sadma, kako je poslanik Aleslavosan sjedio kada je zjaletio drugi, da li je prenosio tuđe riječi, da li je se interesu što je radio Fulan, fulan fulan fulan ili je znači to bilo ono nešto posebno što srca oživije čini znači nas bližim gospodaru svjetova takva djela će Allah Tebareke Vatala znači primiti i prihvatiti od nas i takva djela traži on Subhano Vatala Subhano Vatala od nas zato dragi moji brati i cina sestro kada ste shvatili i razumijeli ova dva velika Allahova Tebareke Vatala imena da je on taj koji je zaslužan da mu se roguje da je on naš gospodar, stvoritelj kojeg trebamo robovati, kojeg trebamo hvaliti, veličati cijent nakon kako njemu Subhanova Tala dolikuje. Nemoj dozvoliti da budu još od onih Habibi koji u svom životu zapostavljaju i bade ta Laha Subhanova Tala. Zapostavljaju propise koje je Subhanova Tala je propisao i obaveznim mu činio da činimo i da radimo u svakodennom životu. Nemoj da se zavaraš znači sa dunjavom kojem prolaznosti na njemu sa užicima koje on pruža znači sa djecom, familijom, porodicom bilo kakav onski užitak znači možete nemoj, te, nemoj da, da te zavara da, da budeš od onih koje će zakačiti i doći smrt iza nada a nije spreman a nije spreman za tu smrt Radi trudi se Budu oni koji su uvijek, znači, tu prvi Sabi kun, koji se takviće da budu prvi i uvijek prvi u svakom, znači, izvršavanju dobrih dijela Allahu te Tebareke te bareke, Vatala. Allah Đebašanu, znači, opisuje stanje takvih pa kaže <tipati> Ovi koji vjerujete, odaziva sa onima koji kažu naš gospodar je Allah, naš poslanik je Muhammed A.S. i naša vera Islam. Nemojte dozvoliti da vas vaši imjeci, vaša imanja i vaša djeca odvrate od spominjanja Late Bareke Vataru. Vidjet ćemo što imam kultu bi kazu za Anlikrila, što znači to? Nemojte ni u kom slučaju to dozvoliti, da to bude treći od spominjanja, veličanja i lahovog grobovanja na Dunjalku. A onaj koji sebi to dozvoli neka zna da je takav na Hiretu od Hasirin. Od onih koji su izgubljeni, koji neće imati kod Allaha te barek vatala, nikakvog udjela hajra niti dobra. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže I udjeljujte od dobra kojeg imate i koje me Allah subhanahu wa ta'ala dao, znači udjeljujte prije nego što dođe nekom od vas smrt ovo je dobro djelo, i ne samo znači infak, davaj na lahom, te bare kao je tala odjela odjelaj šalom kada daj primjer, svako drugo djelo je ovdje se traži od nas, znači radi ga prije nego što, ili odjeljuj, prije nego što dođe neko od vas melek smrti. A šta će kazati u tom trenutku? Šta će ljudi kazati? Rabbi, gospodaru moj Reula Ahartani, kada bi mi samo malo podario života na drjalku, malo djelići, Zašto ćeš ga trašiti? Zbog čega ga tražiš u tom trenutku jer kaže Ila eđalin Karip fa esada. Tad ću ja tek udijeliti nešto. Daj mi samo taj detalj, jedan život ono što ima i mjer kad će Udjeli ga udijeliti. Udijeli ga, a bi dok živ, dok ti nije došao smrti. Jer melik smrti kad dođe, allađu svoj kadr ne mijenja. Jer ovdje naselja pa kaže, Volan yoakhir Allah wa nafsani zaaja jaloha bima ta'malun. Allah dželle şanuhu neće odgovoriti taj trenutak. Uz duši nikom od vas. Kada mu dođe izaslanik Allahu subhanahu wa taala. To ga više nema. A Allah dželle za dobro što većinite što radite. Što znači da Allah subhanahu zna naše stanje sada i zna kako će biti, kako je bilo i kako ne bi znači bilo kad bi bilo znao bi kako kako će kako će biti, apsolutno znači on je Alim spoznaje, apsolutno imamo nama ali ukazuje da on zna i naše postupke koje činimo dok smo još živi, ne moja da dočekamo taj trenutak znači da smo nespremni nego pokušajmo da budemo spremni u ovim našim baditima koje činimo radi Alha Subhanu Tala. Zato imamo kultur Birahima Hullah kada spominje ovaj kuranski ajet, ja eju ladu ku mu manzikrila. Ovi koji vjerujete nemojte dozvoliti da, da vas unište vaši imeci, vaša imanja i vaša djeca od anzikrila. On kaže ovaj zdikr od koji se spominje, misli se na obaveze stroge koje elate barak koje propisao. Nemoj da te zavedu niti imeci, niti dunjalog, niti žena, niti djeca, niko od strogih obaveza koje telate bareko je tala je propisao. Odazovi se, potruce, što više da činiš, da ne bi bio doni kojima će doći smrt pa će reći rabbi. Gospodar moj, tad bi samo malo produžio život. Da budemo doni koji će udijeliti, koji će haj neki učiniti. Zato draga vraćam, budimo od onih koji će Allaha subhanahu tala onako kako njemu subhana dolukuje i da se sprijemamo, da uvijek budemo znači takvu svijest da imamo da razmišljamo sad može doći. Šta sam pripremio? Da analiziraš svoje stanje. Na kraju ćemo još samo navesti da od uh, spoznaja Allahu tebarake Vatala imena, el uh, Allah je i ta da nije propisano u šarijetskim tekstovima, u sujetu poslanika s Allahu alijeku veselem da Sala može veličati imenom Allah, da dođeš da kaže Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Znači nema teksta, nigdje ne možete naći nijedan hadis poslanika sa veselem da kaže, veličajte Allah, samo Allah. Zašto? Zato što kad kažeš Allah je rečenca koja je nepotpuna, nema značenja i sve druge rečence za kojima je Poslanik sa Allahu ajehim je došao na koje je ukazao, koje posebnu važnost imaju. Znači tko god želi, tko traga da Allah veliča znači, sa nekim zikrom, propisom koji je veličanstven i velik, kada alate bar koji taj poslanika je ostaju. Pa imate primjer Poslovnika saosavom gdje kaže Kelimetan Hafifetan, dvije riječi koje su lakke za izgovoriti na jeziku, teške je na mizanu, teško je na sunjedanu, ali su kakve? Habibetan ila Rahman. One su drage kod milostivog gospodara svjetova, gdje, kaže, gdje po gosani se kaže Subhanallah i vebihamdi, subhanallah i razim. Ko želi, ko voli, ono što milostiviji voli da čuje. A tebi su lake Habibi, lake na jeziku a su teške na sudnjem danu na, na Terezijama kad se postavi, su subhanallah, vebi hamdi, subhanallah ilazim. Izgovaraj, čita dan, čita noć, koliko god hoćeš. Znači svako krenu, koliko god želiš puta, izgovori, to je najzikri koji ti je Allah, poslanih s.a.v. učinio da zikriš koliko god hoćeš. Ali ga ne moj samo učiniti, da kažeš, e petko čarodatom je u 11 sati, svako u petko, u 11.12 sati, to, da zikri. to već prestaje, znači je pretvara se u novotariju, kada sebi određuješ poseban uh, termin za takvu vrstu zikra jer Poslovnik sada nije sjedio svakako u pitko je dvanaest do dvanaest govori samo tu nego ti otvori, znači vrata tome kada god hoćeš koliko god hoćeš u svakom trenutku, one su kod Allaha, znači velike, velike. I znači ovdje im i mi isto tako pojašavamo pa kaže da oni koji su učinili ovo lao te Barek ime posebnim imenom da ga uzimaju znači za veličanje i slavljenje, samo riječ Allah ili kaže da su još više dali pažnju, posvetili oni koji kažu pa su skratili u hu kaže da su oni humbuk balun, da su oni zalutali i tun, da su oni veliko znači očito je grešci sa tim jer kaj ne spominje se nikakav zikr od poslanika sallahu alijih i veselame sa ovim jednim imenom znači, znači Allah, Allah, Allah, Allah, znači dok, dok se znači pri sebi niti hu hu znači da spomješta nego su došli kao što vidimo znači pogledajte stupaš u namaz najbolje najveće dijelo Allahu te barek otala, čitu, znači, u toku dana u toku noći jeste namaz kako počinješ namaz Allahu akbar potpuno znači Allah je najveći Sjedočiš nešto što je najveće. Zatim ga slaviš, subhanek, Allahum, hamdik. Znači učiš, feliča, slaviš Allah, te a tamo ulaziš u, u dovu, znači Fatih, u najbolju dovu. Zatim poslije toga učiš što te olakšao, ulaziš, znači od hefsa učenja Kur'anom. Ideš na ruku, šta govoriš kad ideš na ruku, opet Allah, opet. zatim sami Allah, hamdik. Rabbena ili neke hamden, ako želiš još više, onda ide dalje, znači laha stadiš veličan sa doma. Na sežu, sa sežne, pogledajte, znači uvijek potpuno značenje rečenica, znači u tom velikom dijelu, koji Alla članu voli, veliča Allah sa potpunim rečencema. Kad ideš na hađu lebek, Allahumme lebek, jel, potpuno znači rečenice nema šta, nema šta, Allah, Allah, Allah, ideš, znači, govoriš Allah, Allah, Allah. Na refatu, najbolja doba koju kažu poslanik sallalama sada, nijema sa kojom su došli vjerovijesnici, nema je, nema je, kao što je doba Allah, ilaha, Allah. To je najbolja doba, najjača doba. Zato što svjedoči nešto je veliko, a negiraš isto tako sva lažna božanstva za koja se vezuju oni koji su skrijeni sa pravoga puta. Zatim naša srca trebaju da se smiruju i da osjete tu slast ljep izpoznanja ovih imena jer Alad Gelošanol kaže u Kuranu kulub sa slavljenjem i veličanjem Allaha subhanu atala srca se smiruju. To su srca vjernika. Kada spominješ veličan šalaha gospodara svjetova koji si spoznao, koji spoznaješ, da je on taj koji je znači zaslužan da se obožava, se robuje, koji je došao s ovim uzvišnim šarijatom, spustio ga iz svoje milosti prema nama kako bi e, spoznali put koji nas vodi do njega i do džene te uživanja vječno. Slaviš veličan gospodara svjetova, zahvaljuješ mu na životu, zahvaljuješ mu na svoj nome što ti je podario, na iskušenjima isto tako mu kao i na blagodati jer je čudan primjer vjernika, što god ga zadesi on kaže alhamdulima. Hvala Lavi na ovom stanju i na onom stanju, uvijek je alhamdula, uvijek je veličanje. Ali kaže ovaj da ruki a kada se Allahovo ime spomine srca vjernika obuzme strah. Srca vjernika obuzme strah. Zašto? Zato što ti živiš a između nadi i straha. Možemo slaviti švaličaš Allah, se smiruje. S druge strane, u isto vrijeme osjeća strah od svih onih azaba koje Allah te barekav je pripremio. Zato kada je poslani Allahu a.s. da zna vjernik kono što je kod Allah, svi njegovi kazni, s hadis, o svi njegovi kazni koje je pripremio, nikada ne bi osjetio nadu za dženetom. Znači uči dženetom. nikad. Da zna, spoznaju istinsku, spoznaju azaba Zaba Allah je što je S druge strane, kada zna ne kako je Allah znači onaj pripremio nagradu za stanovnike dženete, kakav je njegov rahmet, sve njegove milosti koje je Allah ima, kazali smo stotinu milosti, 99.8. suđi, dan nijednu samo spustio u kaže, nikada ne bi pomislio da će on ući u nego bi znači, osjećao da je on u dženeta. Ne bi je nema i nima ne roguje, ne giro gospodara svjetova, ali bi osjetio da će ući Kad bi spoznao i znao, znači istinski spoznao je Allah milost, s druge strane znači njegov kazu Dok vidimo koliko je teško onima koji nisu pravi vjernici, koji ne vole Allah subhanahu wa taala, koliko im je teško kad se o vas spomni. Allah subhanahu pisio u sura Zumer gdje kaže: "Vo za la hum Kada se Allah dželle shaanu spomene pred takvim, kad njihova srca se grče, teško im što se lađe za što nam spominje. U tefsiru Nukesira stoji da kad se kaže La ilaha illallah, nema drugog istinskog Boga, se oboža, osim Allah, su tela, njihova srca. Znači, e, toliko su teškom stanju da se zirčavaju, grče, teškoću koju osjećaju. A kaže kada im se spomene ono što oni vole, njihovi idoli, njihova božanstva, njihovi lažni, znači lični za kojima se povode od Jalku kao on se vesele, jeste vširom radosni su, pravo što se to spominje. A kad brata brate dođe ona pričamo malo o A kad ćemo pričati nekim futbalerima, glupostima, znači pjevačima i svim ostalim, znači danas za kojima se ljudi povode, koje vole više nego lau. svi se sebe, sebe, svima drago, a, večeras ja jel, počemo. Žeam, javšam, jacam, kada ka, idemo mi večeras, ima. igra Bosna, igra ovo, igra. Sve se daje prednost nekom drugom, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, onako kako on traži to od nas jel. I mi smo svidoci, znači svakodne na životu vidimo I primjetno je to Zato Lađelašanu kaže Fa' buduhu vaslabiru li ibadeti Heru ta'nemu lehu samija u suri Marijem zato ti, Allah subhanahu wa ta'la, obožavaj i budi ustrajan u robovanju njemu, jer nima niko ko se nazvao imenom poput znači, njegovog imena, a to je ime Allah. I zato, draga vraća, molimo na kraju Allah subhanahu wa ta'la, iz njegove plemenitosti, svi njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, kojim se nazvao pisao u Kur'anu i sunetu poslanika sa Allahu aljih i veselem. I ona imena koja je ostavio samo skrivena u svom znanju. Da naša srca učini i tapin, znači sa punim imanom i ljubav prema gospodaru svjetova. Da ga volimo, da ga cijenimo, da ga obožavamo. Da ustrajemo robovanju njemu i da preselimo na ovom dunjalu kada je on subohanova tala zadovoljna s nama. Da oprosti nama, našim rotojima, svim muslimanima. Da naša srca ujedini na istini. Da nas pomogne da budemo ustrajni na tome. Molim Allah subohanova tava da meni i vama. Subhane koloh hamdike šadal ilah ilah ilah. Svaj